И накрая, третата идея за размишление, с която ще завърша африканската мъдрост. <coughs> мързелът, мързелът на младите е по-лош от война. Никой не знае историята на утрешният залез. В голямото мълчание често има и голям шум. Когато любовта се разкъса, не можем да зашием нейните краища. Човекът не е река, за да можеш да я върнеш назад. Става въпрос за навиците на човека, които са изковани от детството. Разбира се, че има изключение, но те са подвиг. И те са рядко нещо. Умирането на сърцето е нещо, което не можеш да, да разделиш с никого. Тоест, голямата мъка няма споделяне. Особено при посветените и при мадреците, и при великите учители. Тя е космическа мъка, космическа скръп, много дълбока, тя е в името на братството, прекалено съкровена, за да бъде споделяна и обяснена. Ако ти следваш слона, никога няма да се заплетеш в гората. Ето един водач, един учител. Човек винаги върви по края на пропаста. Тая проза обикновения човек. Винаги върви по края на пропаста. Пътят на злото е много широк. В една паежина Никога не живеят два паяка. Тоест, човек, всеки човек сам си плете съдбата. Няма друг паяк, освен него. Какво е паяка? Пая жената. Това са човешките мисли и желания. Откъде изважда паяка? Пая жената си. Се дреме, когато ще говорим за околдната страна на животните. Въобще ще обясним по-дълбоко. Вади е от себе си. Човекът също има паежина, която е вали от себе си. Стас паежина си е направил съдба. Защо не направи обратно? Божествена съдба. Има такава възможност. Ако направи божествена паежина. Така. Когато ти е тежко, се усмихвай. Това е твоята тиха победа. Не е важно да говориш, а да кажеш истината. Мъдрият умее да гледа в лицето на мрака. Чи мъдрият умее да гледа в лицето на мрака. Трябва много смелост, за да срещнеш ослепителният блясък на истината. Влез в джунглата с добро, и ще излезеш с добро. Вие знаете, джунглата е на всяка крачка опасност, не както тук вървиш цели улици безопасно. Там само трябва да станеш мъдрец. Всяка крачка опасност. Същевременно джунглата е велик лекар. Всяко нещо може да бъде лекарство, ако знаеш подхода си и познаваш себе си. Когато слънцето проблесне, Разрушено е царството на мъглата. Тоест, може да се каже, когато Бог се роди в човека, заблужденията се разпръскват. Голямото веселие е жалко, ако не познаваш своят баща. Сега ще ви разкажа за африканчето едно малко дете. Африканчето и големия учен. Африканчето казва на учения, всичко в науката може, това е едно малко искрено приятно дете, всичко в науката може да се овърта. Ученият, именно това се нарича изследване. Африканчето му казва, науката е част от една измама, ти не мамиш ли себе си, ученият, това е пътят. Африканчето казва, не науката а сърцето ми дава отговорите. Ученият, сърцето не е достатъчно. Африканчето, щом истината е в сърцето ми, това е достатъчно. Който не говори истината, казва Африканчето, животът му ще стане непоносим. Ученият, и други непоносими неща има. Африканчето, най-важното решение в живота е да почнеш да живееш честно. Ученият казва, това не е лесно. Вижте как винаги бяга някъде е ума. Това не е лесно. Африканчето не говоря за лесно, а за важно и съдбоносно решение. Ученият казва, може би си прав. Щом чуйте, може би, това е нещо като горе-долу, зигзаг и така нататък. Това е ума. Африканчето казва, ако човекът не е честен, ще бъде опозорен. Ученият. И честният бива опозорен. Африканчето към ученият. Нечестният човек е болна птица, болна душа. Ученият отговаря. И честният може да боледува. Африканчето. Твоята наука не е честна. Ученият. Не знам дали е честна, но ме учи на трудолюбие. Африканчето казва че какво трудолюбие може да има без честност. Без, без честност ти ще се върнеш в своята мрачност. Вижте какво малко дете и как му говори. Ти ще се върнеш във своята мрачност. Щом не си честен, твоята наука е мрачна, мъртва и е без полза. Със своята честност завършва африканчето, ти създаваш Себе си. Така, това беше една детска работа и дженска работа. Следваща лекция на 7 септември.